або ж раз і назавжди покладе край усім припущенням про його існування. Амелькіадес заглибився у вивчення Нострадамуса. Сидів допізна, задихаючись у своєму вилинялому оксавитому жилеті, і своєю сухенькою мов пташина лапка рукою, прикрашеною перснями, що втратили колишній блиск, виводив на папері якісь карлючки. Якось увечері, Йому здалося, що він натрапив на пророцтво щодо майбутнього Макунду. Воно перетвориться на чудове місто з великими будинками з прозорого скла. І в цьому місті не залишиться й сліду від роду Буендія. «Дурниці!» – обурено вигукнув Хосе Аркадіо Буендія. «Не зі скла, а з льоду, як я бачив у вісні, і в ньому завжди буде хтось із Буендія по вік-віки». Урсула відчайдушно силкувалася внести бодай трохи здорового глузду в цю оселю диваків. Вона вибудувала велику піч, і на додаток до виробництва лідяникових звіряток почала вночі випікати цілі кошики хліба та безліч розмаїтих пудингів, тістечок, бісквітів. Усе це за кілька годин розкуповалось на дорогах, що вели в долину. Хоча Урсула вже досягла віку, коли людина дістає право відпочити, вона з літами робилася діяльнішою. Була так захоплена своїм успішним підприємством, що якось увечері, неуважно глянувши у вікно, поки індіанка засипала цукор у казан, здивувалася, побачивши на подвір'ї двох незнайомих дівчат, молодих і вродливих, що вишивали на п'яльцях у м'якому світлі присмірку. То були Ребека і Амаранта. Вони щойно зняли жалобу, яку три роки носили за бабусею. І барвисті сукні зовсім змінили їх. Ребека несподівано була гарніша за амаранту. Великі спокійні очі, прозора шкіра і чарівні руки, здавалось, вони завжди вишивають по канві на п'яльцях невидимими нитками. Амаранті, молодший, трохи бракувало граціозності, але вона успадкувала від покійної бабусі вроджене благородство і почуття власної гідності. Поряд з ними – Аркадіо, дарма, що в ньому вже відчувалася фізична могуть батька, здавався дитиною. Він вивчав ювелірну справу під керівництвом Ауреліано, який до того ж навчив його читати і писати. І Вурсула вразу усвідомила, що в її оселі повно дорослих людей, що її діти незабаром поодружуються, понароджують дітей, і родині доведеться розділитися, бо всі в будинку просто не помістяться. От тоді вона видобула гроші, наскладені за довгі роки важкої праці, домовилася зі своїми клієнтами і заходилася розширяти оселю. Загадала прибудувати велику вітальню, щоб приймати гостей, та ще одну зручну і прохолодну для родини їдальню зі столом на 20 осіб, 9 спалень з вікнами, що виходили на подвір'я, Довгу галерею, добре захищену від сліпучого полуденного сонця великим розарієм. Вона мала широкі перила для вазонів з папороттю та бегоніями. Урсула вирішила також розширити кухню, щоб умістилося дві печі, зламати комірчину, де Пілар Тернера провістила Хосе Аркадію його майбутнє, і побудувати нову, вдвічі більшу, щоб у Господі завжди був достатній запас харчів. На подвір'ї у затінку велетенського каштана Урсула наказала вибудувати дві купальні, одну для жінок, а другу для чоловіків. А за будинком простору стайню, курник, огороджений дротяною сіткою, хлів для доїння худоби і відкрито на всі чотири боки клітку, щоб залітні птахи могли влаштуватися там, як їм сподобається. У супроводі кількох десятків мулярів і теслярів вкрай схвильована, Ніби заразившись від свого чоловіка гарячкою уяви, Орсула вирішила, як має падати світло, звідки має надходити тепло, і країла простір, рані трохи не рахуючись із його межами. Скромна оселя, споруджена при заснуванні Макондо, наповнилась інструментами, будівельними матеріалами і робітниками, котрі обливаючись потом, раз у раз просили не плутатися у них під ногами, не замислюючись над тим, що плуталися під ногами вони самі. І всюди вони наштовхувалися на мішок з кістками, який своїм глухим постуком доводив їх до нестями. Ніхто не годен був уторопити, як це спосеред такого безладу